Bismillahi rrahmani rrahim Do Dë të vazhdojmë me shpjegimin e librit Tre Parimet nga Sheh Abdulloh Nesmi, Allahu e, Allah e rujt. Është mësimi i dytë në shpjegimin e këtij libri, kësaj brosuret do të bëjme. Lëvdata dashpytmi i Allahut qoftë mbi pejgamberin Besnik, me familjen e tij, shokët e tij, dhe tabinat, si dhe mbi atë që i pason ata me mëshirë deri në gjykimet. E më pas Doazë të mitën e mitë nderuar. Vazdojmë mësimin tonë në shpjegimin e librit Tre Parimet të Imamit Mujedditit Ripërtërirësit Muhamedi ibn Abdul Raheb Allahum Shireft. Unë dalim në mësimin e kaluar tek fjala e autorit Allahum Shireft. Diya te mishroft Allahu se obligohet për ne mësimi i katër çështjeve. E para është diya, dhe ajo është njohja e Allahut, njohja e pejgamberit të Tij dhe njohja e fesë islame me argumente. Fjalla autorit e imamit Adham Shirof Dije, pra fjalla Dije është fjallë nëzitëse, dhe në të ka shenjë për atë që do t'i thuët dëgjuësit dëgjuësit pasaj. Shkaku i kësaj është dëgjuësit apo dëgjuësit nëse die, pra i thuët Dije për ellëm, atëherë a i do të të regohet i vëmënshëm për atë që do të thuët më pas. Fjalla Dije është folje në mënyrën urdhërore, që përdoret atëherë kër përmende një gjërat të rëndësishme, që t'i të tërhejqë vëmendje studiuasit në mënyrë që t'atë gjojë mirata. Gjithashtu kjo fjallë argumenton për dhënje në rëndësin dhe i temës, si dhe për rëndësin e temës me të cilën fillohet në ta. Fjallëa autorit e ëllëm dhije, dhije është kuptimi i dishkaje është të që është në realitet ose konceptimi saj në përputhje me realitetin. Dija ndahet në dy pjesë. Dija e domosdoshme, daruri, ajo është dija e cila marrja e informacioneve për ta është e domosdoshme. Për informimi dhe mësimi i saj është i domosdoshëm. Ndonse atë pra e shtyn pra kërkon nevojë për të, pa pasur nevojë që të shikojë dhe të kërkojë argumentë si kurse është dhja e obligimit të njetit në abdes. Për këtar syrja e që flet, kur të regon dhyshka në lidhje me dhjem, duhet që të përdor herë pasere, shprejhje që i përfoton studentët dhe i përfoton dhe në ditëve mendjet e tyre. Për këtar syrja, për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për Uthoshte, a ti u njoftoi, a ti u tregoi, ndërsa një herë tjetër thoshte, a e dinit çfarë është kjo? Pra ai e ndërronte bëndët e alarmshme metodën dhe mënyrën e cila i tërheq vëmendjen dëgjuesit. Nga dia që përmendëm më lart ka prej saj që është e domosdoshme dhe e njohur, të ka prej saj që është e dëmtshme. Ka edhe prej diaj që ka nevojë për shikim dhe argumentim. Po ashtu ka prej diaj që është obligim individual, fard ayn dhe më thënë, i obligohet të shdoj individi, shdoj personi dhe ajo dhije është që nuk mund të mbaj askur si kurse a i nuk mund të bëj askur si kurse a i gjithashtu, ajo dhije me të cilën përmirsohet avërimi ti dhe përmesa i ruhet besimi akideja e ti përgamberi s.a.ll. ka thënë kërkimi dhije së shtë obligim për shdo mjusiman kërstu që obligohet që të mësoj akiden me detaje, dhe të mësoj shtyllat e islamit, shtyllat e imanit dhe ihsanit. Ka edhe një pjesë tjetër të dhjes që është obligim kolektiv, fordhë kifaje. Dhe kjo obligim është nëse e marin përsi për atët disa njerës, bie gjunahu për e atyre që ngele. Andaj mësimi i disa gjërave, për kësa i dhje, si për shomullë mësimi mjekësis, inxinjeris, pra këta ose këto janë prej dieve kolektive, fardë këfaja. Fjalla e autorit die Allahu të mëshiraft, pra E'lem Rahim Akalla, të regonë për mëshirën autorit Rahim Ahulla dhe se që dhimi ti është i mirë, pra është khajrë për ledhuësin e saj broshure dhe për atoj që e dy gjonë të ta. 30 ditë Allahu më shëroft në të ka njoftim për disa çështje. Së pari, dia është për atë që dëshiron fytyrën e Allahut, për mësai duke mësuar atë për vete dhe duke punuar me të, si dhe duke u mësuar atë njerëzve. Është mëshirë nga Allahu, pra mëshirë me të cilën Allahu i ka dhëruar njerëzit me të. Gjithashtu, për mëshirën e Allahut është dërgimi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pra ndaj dhja është mëshirë. Allahu i madhruar ka thënë, o me arselnaka illa rahmetan l'alemin. Nuk të kemi dërguar ty o Muhammed vetëm si mëshirë për botrat, pra njerëzit gjithë në të zdoj gjë që eqziston. Së dyti, dhja është mëshirë në mesin e familje së tyre, pra në mesin e tyre që e mësojnë atë, e që ata, e janë ataj që e mësojnë dhe e marin këtë dhja pra ata e kanë për detyrë që të kenë mëshirë, pra të jenë të mëshirshëm me njëri tjetrin. Siç thot Peygamberi alay salam në thënien e tij, "Wa innama irhamu Allahu min ibadihi ar-rahama." Me të vërtetë Allahu mëshiron për i robërit e Tij ti, ata që janë të mëshirshëm. Së treti, me të vërtetë njerëzit më të vlefshëm për arritjen e dijes pra për ngjënin e dijes janë ata që kanë përmbushur frikën ndaj Allahut Jalla shaehu Ësht ai që i mëson, që i mësiron njerëzit përmes saj, pra përmes dijes. Kështu që ai i thërriti ata, pra i thret njerëzit, i mëson ata dhe bën durim ndaj mundimeve dhe dëmeve të tjera. Pra ky është mëparsori për njerëzve në arritjen e dijes. Pra fjala e ti Allahu më shëroft, dija të mëshëroft Allahu se obligohet për ne që kemsojmë katër çështje. Këto çështje e përfshin të gjithë fen. Kështu që ajo është e vlefshme për të për të kushtuar rëndësi për shkak të përhapjes së madhe të saj. Kështu që ajo obligohet për çdo individ, për individëve të ngarkuar për atë përgjeshëm, qoftë mashkull apo femër, qoftë i lirë apo rob. Ndërsa fjala mesail, qështje, është shumë si fjales mes ela, pra obligohet për ne që t'i mësojmë katër qështje. Obligimi është a i që nuk justifikohet askush për lënjen e ti. Ndërsa të këtë usulijit, pra të këtë djetarët e usulit bazave, obligimi është a jo vepër që shpërblehet vepruës i saj dhe ndërshkohet lënës i saj. Dhe qëndimi me obligim këtu është obligim individual, farfdu ajinin. Fjela autorit dije Allahot më shiroft, kjo të regon për mëshirën autorit dhe butësin e ti dhe se mësuesi duhet që të filloj me fjajlë të mira dhe lutjet mira për nëzënsit në mënyrë që ajo të, të ndikoj të ka iqe dhe gjon këtë ditëri. Ndërsa nëse mësuesi fillon me fjajlë të ngurta të ashpra, atëher kjo të lërgon, pra i lërgon njërzit nga mësuesi dhe njërzit nuk do të pranojnë prej ti dijen, pra nuk do të jamarin fjajlen.